«Велике лихо! Скуштую батогів! А за що? За якогось п'яницю козака?» Надумався такий городничий. «Треба доноса робити! Та треба ж до того доноса як слід приготуватися, всі докази зібрати!» Одного вечора наказав городничий дячкові та племінникові книшевому Вакулі синові попа Степана. До нього негайно завітати. Темна, непривітна була горниця, де жив городничий. Пахло борщем, сивухою. Якась неохайність, якесь безладдя панувало по всій хаті. І серед того безладдя край столу над дзиглику примостився пан отець. «Во ім'я отця і сина?» – постукав у двері досвідчений на монастирській науці дячок – Амінь. Овійшли гості, посідали. Чого нас кликали паноча? Як чого? Хіба не знаєте? Чули ж ви, як Вакулин дядько царя лаяв? Чули і мовчали. Знаєте ж добре, що за це буде? І йому, і вам попаде на горіхи. Знаєте ж добре, немалі діти. Примовкли гості. А Сильвестр своєї правив. Хочу я вас обох «Урятувати! Дайте мені розписки, що були при тому, як лаяв дядько Вакулин царя. І все добре минеться. Полякалися зовсім. І дячок, і Вакула. А Городничий зараз же витяг шматок паперу, приготував він його ще зарані, ще зранку, і присунув його прочитати гостям. Прочитав Вакула, затримтів з переляку». Це ж дядьків загин. Це ж дядькова смерть оцей папірець невеличкий. Прочитав і дядьок. Раз, другий. Хотів що сказати. Та в цю мить присунув городничий каламаря. Заскрипіло перо в руках дядькових. А далі підписав Івакула. Пішли гості. Лишився городничий на самоті. Тепер уже всі докази в руках. Тепер уже... Не страшно і до носа робити. Ліг спати городничий. А тим часом конем мчав в до дядька на хутір. Там уже все поснуло. Тільки троє величезних лютих собак, спущених із цепу, вартували, бігали двором, вишукуючи їжі. Мить і ожив хутір. Заривили на весь хутір собаки. Зразу ж відгукнулися десь далеко з сусіднього хутера, «Іхні приятелі? Тривога? Хтось чужий? Невідомий? Мо ворог?» Прокинувся дядько Вакулин, гукнув на наймитів, і за хвилину розчинилися двері. Наганок вийшов хазяїн із величезною ломакою в руках. «Гей, хто там?» «Та це я, дядьку. Це ти, Вакуло?» «Що там? Із батьком щось сталося? Якесь нещастя чи що?» Ану, бо хлопці, оджиніть собак, проведіть гостя. Увійшов Вакула до хати, і через дві-три хвилини його оповідання страшна тривога оповела весь хутір. Тієї ночі не спала сім'я Книшева. Ще не встигло розвиднітись, як слід. Зібрався старий Книш із сином у дорогу до Мелні. Їхали мовчки, не розмовляючи. Ще солодко спав городничий, як хтось несміливо почав стукати у двері. Схопився пан отець, швиденько одяг підрясника, отчинив двері. На порозі стояв книж із сином. Недовга була розмова. «Помилуй, пан отче, не призводь на муки, на кару люту. Согрішив я, та де гріх, там і каяття, тепер уже пізно». «Ідіть собі з Богом!» Вийшли книжки з хати, постояли трохи у дворі, вернулись знову. Та тепер навіть дверей не відчинив городничий. Пішов старий книж до попа Меллинського. Пішов поради прохати. «Ось на тобі карбованця, паночче, передай його, попрохай і від себе, хай змилосердиться наді мною. Передай та й вертай швиденько». Розкажеш, як буде. Пішов Піп до городничого. Та не схотів той карбованця брати. Наказав навіть Попові, як доказ у себе тримати. Страшна. Грізна хмара нависла над книжем. Потяглися дні страшного чекання. Щоночі ждав дав книж до себе гостей із Глухова, з малоросійської колегії. Як тільки чув, що поблизу хутора Скриплять санки і пирхають коні, страшний отчай огортав душу. Так минуло кілька днів, і настав день. Рано на світанку підлетіли до хутора санки, зблід, побачивши їх у вікно, книж. Із санок увійшли до двору солдати. Ще дві хвилини і зі зв'язаними назад вірьовкою руками лежав книж на санках. «Був то дуже морозний день, та не чув того холоду, того морозу злочинець. Вогнем горіли його щоки».